переклав з неї цілу бібліотеку, став, мабуть, один-єдиний на весь Союз двічі лауреатом літературної премії імені Юхана Смула. До речі, я став навіть популярний у тамтешніх літературних колах, бо я – друг легендарного в Естонії Олеся Завгороднього. Окремо тут треба сказати про такого видатного чоловіка, як Гаральд Раямец. Він був, як наш Микола Лукаш – Людина виняткової лінгвістичної обдарованості, він перекладав Шекспіра, Байрона, Сервантеса, Бокаччо, Гете, Лорку, інших великих світового письменства. Далі йому чомусь забажалося вивчити українську, і він її вивчив. І на час нашого знайомства вже оприлюднив естонською мовою низку творів наших класиків. А далі були в його інтерпретації наші шістдесятники. Котрогось разу я віз в Україну томики прози Гуцала і Щербака в його перекладі. Рая Мец розповів мені, він уже добре читав українською, навчився сам за підручниками і творами художньої літератури, але йому хотілося набратися практики устного мовлення. І він став шукати в тайліній українців, щоб ті виконали для нього роль вербальних спаринг-партнерів.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 Вони зніяковіло пояснювали, давно вже живуть поза Україною і геть забули українську мову, тому нічим не можуть бути йому корисним. Потім, коли в Прибалтиці з'явилися народні фронти, а нас упроти них постали інтерфронти, куди охоче саморекрутувалися російськомовне населення Литви, Латвії та Естонії, то там, треба казати правду, виявилося багато тих українців які живучи в Прибалтиці, якось забули свою мову. Рея Мець тоді мені відверто зізнавався, що українську мову він любить у сто разів більше, аніж тих українців, котрі живуть в Естонії. Звичайно, не тільки з російсьчини інтернаціоналісти з українського коріння були в Естонії, були там і нормальні українці. Але на ці прекрасні винятки Гаральду не щастило. Надто велика маса була совка з наших землячків, а щодо практики живомовлення, то небагато йому прислужилася і тодішня столиця України, коли ми не раз запрошували Рая для участі в різних декадах, конференціях та круглих столах. Київ жив святою переконаністю, що російська – це мова вищої культури і життєвого успіху, а борегенська українська, соціально непрестижна – котра свідчить про нижчий рівень її культури і літератури і значно органічніша для старожитнього фольклору. Я їздив по всій Естонії і дедалі більше захоплювався цією крихітною республікою з її маленьким великим народом. Це справді дивовижно. Естонці оцінюють моральну повноцінність людини за її ставленням до своєї справи. В них навіть є така сентенція. «Робота покаже, чи ти справжній естонець». Якось ми йшли в трьох вулицею Тарту. Була рання весна. Дотавали останні сніги. Бігли струмки. Прояснювалося небо. Світлішали людські лиця. Я почувався гордим, що ступаю поміж двох маестру. Перший – Карел Лірд, художній керівник Славетного театру Ванемуйне. Другий – Густав Ернесакс, великий диригент, який через кілька років диригуватиме на знаменитому співочому полі зведеним велелюдним хором. Перед нами жінка мила велику вітрину магазину. Вона знехотя ялозила брудною шматою по склу, і там лишалися потворні пасмуги – Видно було, що жінка ненавидить те, що вона робить, і вбрана вона була в жалюгідний комбінезон, густо заплямнений якимсь мастилом. «Яка вона погана людина?» – сказав з огидою Ірт. «Чому? З чого ви зробили такий висновок, майстру? запитав я. «З того, як вона погано робить свою справу», – відповів він. «Мабуть, росіянка», – сказав Арнис. Я підійшов до жінки і розговорився з нею. Вона виявилася естонкою. Вернувся до своїх супутників і сказав, а вона естонка. Котрий із них категорично мовив, отже, тричі погана людина, мабуть, алкоголічка. І додав, не можна так не любити свою роботу, і так із неї, з тих, хто тобі її доручив, знущатися. Робота любить душу, і душа має любити роботу. Отака естонська філософія. Естонець не повинен, не вміє щось робити погано. Він і робота – це синоніми. В Естонії панує культ краси. Тому Естонія – це як клумба чи оранжерея. Загляньте там на цвинтарі. Рівні ряди доглянутих могил, на кожній з яких квіти, квіти і побіля кожної завжди пофарбовані лавиці. Громадські туалети – тоді це було особливо незвично. Мов би житлові приміщення, де все на диво, чисто й охайно. Пам'ятаючи наші убиральні – Скажімо, на вокзалах, базарах чи автобусних зупинках навіть не віриш, що десь люди зовсім по-іншому можуть ставитися до цього місця і тримати його в такому стані. І всім цим, та ясна річ не тільки цим, мене загипнотизувала Естонія. На своєму творчому вечорі Дмитро Павличко, говорячи про свою любов до мандрів, похвалявся. Я був там, де ніколи не ступала нога жодного українського письменника – на острові Сарема. Я не втримався і вигукнув йому із зали. І я там був. І не тільки там, а й на островах Муху, Абрука. До речі, про островий Острів'ян. Брати Тууліки, які народилися на Абруці, його площа 28 квадратних кілометрів, кажуть, у нас на кожних 14 квадратних кілометрів по письменнику. Острів'яни мають значно вище почуття гумору, аніж материкові естонці. Юрій Туулік розповідав мені, Чимало анекдотів, у яких острів'яни незлобиво іронізують над жителями материка, зображаючи їх заповільними інтровертами. Дружина звертається до чоловіка. «Люби, поцілуй мене». Він, подумавши з годину, відповідає. «Люба, навіщо ці оргії?» Мені було дивно, що навіть ця жменька людей, котрі населяють Естонію, така розмаїта поміж себе, як квіти на клумбі. Я знайшов у своїх старих блокнотах такі нотатки. 1986 року населення Естонії становило 1 мільйон 542 тисячі 39 осіб, 0,6% від усього населення Союзу. Це було менше, аніж кількість жителів Західного Берліна. Нагадаю, що тоді Берлін був надвоє поділений неприступною стіною, та все ж кількістю людей. Естонія переважала рідкозаселену Ісландію. Якось я почув од Юлотуліка. Хто не бачив Сарема, той не бачив Естонії. Ми пили каву в його затишній квартирі на вулиці Ретке з усібіч оточений книжковими стелажами. За вікнами гуляв вологий вітер і лежав примовклий, задовщений таллін. — То летимо на Сарема?" з надією запитав я. — Летимо, — готовно відповів він. А за кілька днів наш літак рівно плив поміж рідкого хмаровиння, раптом згойднувся і пішов на посадку. Всіяний осінніми перелізками і кам'яними брилами, посмугований білими биндами доріг, острів швидко розрізся в очах, радор вонувся нам на зустріч, мов би давно нас чекав. Сарема, у цьому незвичному, як довгий подих слові, є щось особливе. В ньому сказано про піщану, кам'янисту, суглинкувату землю, про солоний присмак прибережного повітря, про павутиння рибальських сітей, що обсотують острів з усіх боків теплого сонячного дня, про острівних чоловіків, які приходять у світ, згідно з давньою легендою, вже з веслами в руках, про досвідковий піщан.